Qaman yutii illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'd saidrul nabiyin au sama hadi syaudin sidapenggangin rahmatillah sekalian alhamdulillah bersyukur kita boleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyambung kuliah tafsir kita menusi ayat yang ke-36 dari surah ta iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir ya musa wa mananna 'alaika marwatan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه بالتابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرعنها ولا تهزن وقتلت نفسا فانجينا فمن غنى وفتناك فتونا فسبح الله العظيم لان الله وبما نسوغ telah diperkenankan permintaan wahyu Musa dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan yaitu letakkanlah dia dalam peti kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi dia akan diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya Aku telah melempahkan kepadamu kasih sayang datang dariku dan agar engkau diasur di wabung -um rasanku. Iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, Boleh tak saya menunjukkan kepadamu orang yang akan melihatnya? Maka kami membalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan kau pernah membunuh seseorang lalu kami selamatkan kau dari kesulitan yang besar. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan yang berat. Tentu hal ini merupakan jawapan Allah SWT kepada Rasulnya Musa AS atas apa yang dimintanya kepada Allah SWT Ayat ini berisi peringatan bagi Nabi Musa, terhadap iman Allah yang dahulu pernah dilaluinya Ibunya menyusulkan, menghindarkannya dari pembunuhan Fir'aun Kerana dia terlahirkan pada masa mereka telah membunuh, mengeluarkan arahan, dibunuh anak-anak lelaki Ibunya membuat peti Menyusurkan terlebih dahulu kemudian letakkan bayi ini dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Atas ilham Allah SWT berikan Pula yang dahulu kita telah lihat bahawa ibu Nabi Musa bukannya seorang Nabi Kerana tidak ada seorang pun Nabi yang diutuskan Allah SWT di kalangan orang perempuan Wahyu yang digunakan Allah SWT itu membawa maksud ilham Kerana Allah turut menggunakan perkataan wahyu ini dalam surat Nahl. Contohnya ayat ke-68 wa awkhara rubbuka ila nahl an yattakhiza al-jibali buyutan wa min shajar wa mimma Allah telah pun kalau kita ambil literal terjemahan mewahyukan Allah SWT kepada lebah supaya ambillah dari gunung-ganang gunung-ganang jadikan rumah dari pohon-pohon dan apa yang mereka diami untuk membuat madu Allah telah wahyukan kepada lebah ni untuk ambil daripada seribu beribu-ribu bunga-bunga yang ada di gunung-ganang di bukit bukau dalam hutan dalam taruh dan sebagainya jadi jelas wahyu yang digunakan bukanlah bererti wahyu yang diutuskan Allah SWT kepada para Nabi ia merupakan naluri ia merupakan ilham yang Allah SWT berikan kepada makhluknya termasuk manusia tentu yang berhenti dan dikasihkan sekalian datang lanjutan ayat ini Ibu Musa mendapat ilham daripada Allah SWT untuk meletakkan Nabi Musa ni dalam kotak kayu dalam sebuah kotak bagaimana rupanya Allah Alam. kemudian dihanyutkan dalam sungai tersebut yang menjadi tempat manda-mandi putri putri istana, gundik-gundik istana dayang-dayangnya, pengasuhnya dalam taman yang mana lalunya sungai ini di tempat tersebut tuan-tuan yang berhati dan dikasihkan sekalian contohnya di kita, kita tafsir, contohnya pandangan dari Ka'bul Ahbar yang pernah kita introduce seluruh ni letak belakang Mufasir yang hebat ini Di situ ada pokok-pokok kayu Ketika Fir'aun Nekmah Surinya Asia sedang duduk Berlindung Makan angin Berlihat di tepi Sungai tersebut Tiba-tiba mereka melihat peti hanyut Tentunya Allah SWT Telah menarik perhatian mereka Untuk meratikan peti yang hanyut itu Maka kelihatanlah isinya Kelihatan seorang anak Seorang bayi yang sangat comel, sihat tubuhnya tertidur Dengan damai sekali Diperintahkanlah kepada Kepada dayang daya untuk mengambil kotak ini Mengambil bakul ini Mengambil raga ini Dibawa ke hadapan raja Kelihatanlah seorang yang sangat menarik sekali Diambil oleh musuh bagiku dan musuh baginya Musuh bagiku, musuh Allah Musuh baginya itu musuh pada Musa sendiri Fir'aun inilah Jadi sejak dari masa dalam peti itu Sudah pun dinyatakan oleh Allah SWT Dalam ilham kepada ibu bahu orang yang akan mengutip kotak ini adalah seorang yang akan mengusir Musa walaupun dia membela Musa alaihi salam. Tuan, perasaan cemas dalam hati ibu ni telah diredakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah gunakan ayat Bagaimana Allah sebutkan ayat tuan-tuan? Anik zifhi fi tabuti fatzifhi bil yam falyunqih al yam bisahil yakhuzuhu adu li wa aduullah. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni <Sess> wa litusnaa ala aini. Nampak tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan bahasa ini. cantik sekali ayat rangkap yang Allah gunakan ni tuan-tuan Kalau ada peluang belajar, lah, bahasa, lah, tuan -tuan. Wah, hayatan, bila kita memahami bahasa Al-Quran ni, bahasa sejuk, enak, macam lah air yang dingin dicurahkan dan tekak kita waktu panas, siamat sangat tuan-tuan Cantik sekali bahasa yang Allah gunakan di sini Jadi Ibn Abbas menjelaskan, dia diceritai oleh Allah dan ditumbuhkan rasa cinta dalam hati makhluk yang melihatnya kata ibn athiyah pula dalam tafsir al-wahar al-wajiz pada mataul musanne ada satu tarikan cahaya sehingga semua orang yang melihat Masa tertarik dan timbul rasa sayang kepadanya rahni wal yutus wal yutusna ala aini artinya begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam himpunan sebutan penyenaraian nikmat-nikmat tersebut tuan-tuan perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa gunakan di sini banyak sekali walaqad utita su'la kayya musa Allah telah penuhi segala permintaanmu lihat ya, ni satu walaqad mananna alayka maratan ukhra id awhayna ila ummika ma yukha ada 7 nikmat ini disebut oleh wakal jazairi tafsirnya tafsir al-aisar tuan-tuan tuan-tuan tafsir nak baca kita tafsir al-fami kalamullah milikilah al-aisar tafsir likalamil aliyil kabir diterjemahkan dengan nama tafsir al-aisar oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang telah diterjemahkan oleh saudara-saudara kita di Malaysia Indonesia Sunnah. Allah memberi kepadanya nikmat yang Allah mengungkitkan ini. sini dan Allah lah yang layak untuk mengungkit pemberiannya kalau kita mengungkit apa yang pernah kita beri pada orang hukumnya haram tuan-tuan kerana kita tidak layak kerana apa yang kita beri pada orang adalah anugerah Allah kepada kita, kita panjangkan pada orang memang kita tidak layak untuk sebuah-sebuah pada orang Takut nanti tuan-tuan timur takabul, timur sum'ah, timur riak Dalam diri kita tuan-tuan yang dimulik Allah sekalian Ada sebuah buku yang menarik Yang menghitung baktasawuf ni secara ringkas Kalau so, tuan-tuan lihat antaranya kitab Al-Hikam Kitab Al-Hikam yang telah pun ditulis Disyarahkan oleh Dr. Ruzukipli bin Muhammad al bakri Alhamdulillah dalam dua jilid ni tuan-tuan Baca Hayati Maksud kalimah-kalimah yang indah oleh Ibn At-Tayyat At At Iskandari Dan itu di sebuah buku kecil bertajuk Suburkanlah hati dengan Ingatan-ingatan kepada Perkara-perkara yang namanya Raka'ik ni tuan-tuan Benda-benda yang melembutkan hati Buku Suburkan Hati ni Buku kecil Intisari daripada Ihya'bn Middin Bacalah sebelum tidur Satu bab untuk kita faham bagaimana Tazkiyatul Nubus Dan antara nekmat yang tahu, ni Allah berikan kepada Nabi Musa ni tuan, tuan Yang pertama sekali ibunya telah mengandungnya pada tahun di mana semua anak lelaki Bani Israel dibunuh Itu satu nikmat Yang menyebabkan Nabi Musa ni selamat Kemudian ibumu menghanyutkanmu ke dalam sungai nil Dari sudut hukum akalnya manalah boleh selamat bayi yang kecil seperti itu tuan, tuan Tapi nampaknya Allah SWT telah menyelamatkan memang Allah SWT telah memberi jaminan keselamatan kepada Nabi ini. Yang ketiga, tidak ada orang yang boleh menyusukannya sehingga kamu kembali kepada ibu Musni Yang keempat, kamu telah menarik janggut Fir'aun ini Dan dia nak bunuh kamu, tapi Allah selamatkan kamu Kemudian yang kelima, kamu telah membunuh seorang Kirti Dan mereka berusaha untuk membunuhmu semula, tapi Allah selamatkan kamu wahai Musa Kemudian kamu telah tinggal di negeri Madian Dan belajar dari Nabi Shu'aib Akhirnya dijodohkan dengan anak perempuan itu Penderitaan yang kamu lalui menjadi ringan Sebab kamu duduk dengan seorang pak mentua yang sangat saleh, Nabi Allah Subhanahuwataala Nabi SWT Dan kamu telah tersesat dalam perjalanan pada waktu malam itu Timbur rasa takutlah setih Tapi kami telah selamatkan kamu nah, Ini dia tuan-tuan yang -tuan, dimulik Allah sekalian nikmat nikmat yang Allah berikan Allah sebut pada Nabi Musa ini Satu persatu Pada pendengar ini rahmati dan dikasih Allah sekalian Nabi Musa ni telah pun mengembalakan Haiwan ternak Nabi Sha'ib Sekitar 10 tahun seperti ini disebut Oleh para ulama' tafsir contohnya Ibn Atailah Ibn Atiyah Contohnya dalam tafsir al bagawi contohnya tafsir Qurtubi, Tafsir Imam Ibn Jari Tabari Menyebutkan tempoh itu Selama 10 tahun Bukan ni ada disebut Dalam surah Al-Qasas nanti ada kesempatan Kita uraikan cerita Nabi Musa bertemu dengan anak darah kepada Nabi Syaib dan akhirnya dijodohkan dengan salah seorang daripada ini. Pada pendengar dah mati dan dikasih Allah sekalian. Dan aku telah membuatmu untuk diri diriku. Maksudnya aku telah menciptakan kamu, mendidikmu, mengujimu, menjawabkan kamu daripada ibu apamu daripada kecil. Sebenarnya seperti Nabi Muhammad SAW juga jauh daripada, daripada ibu kerana pendidikan terbiah itu datang dari Allah SWT secara terus menerus. Dan aku telah mendatangi mendatangimu pada saat yang telah aku tentukan untuk memberikan kepadamu tugas menyampaikan Islam kepada Fir'aun Kepada Fir'aun agar kamu mengajaknya beribadah kepada kami Dan kami utuskan kepada Bani Israel untuk memimpin mereka kembali-kembali ke tanah kelahiran yaitu Baitul Maqdis yang dijanjikan Ini kesempurnaan segala ni'mat yang Allah berikan kepadamu wahai Musa Hantaran ini mulakan perkuliahan. Jadi kita baca dan kita tafsir yang banyak nanti ada peluang terlanjur dah cerita ni kita ceritalah pandangan para ulama tafsir terhadap kisah ini berlaku satu satu. Wajah Nabi Musa ni seperti ini. disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa alqaitu alayka mahabbatan minni Sampai diberikan rasa kasih, rasa sayang bagi orang melihat mahabbah. Kalau kita lihat dalam kamus contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz Mahabbah Mahabbah maknanya Rasa sayang Sinaran keindahan Yang amat mempesunakan orang Kata Ikrimah Dijelaskan oleh Ibn Zaid Aku jadikan orang yang baru melihatmu kali pertama Langsung tertarik dan cinta kepadamu Handsomenya wajah Nabi Musa Nampaknya tuan-tuan ini mulai ke Allah sekalian Walaupun Fir'aun telah berniat jahat untuk Membunuhmu Waktu kamu mukulnya Menarik janggutnya itu Riwayat yang berbeza Tapi isterinya telah memberikan kepada kamu perlindungan Kami telah memberikan perlindungan Dengan Kami ilhamkan kepada Asia Dengan jawapan yang menarik Agar Fir'aun tak jadi membunuhmu Membuat padamu pilihan Seperti yang telah kita huraikan Sama ada dipilih Luk-luk Mutiara Ataupun diberi bara api Mana yang dipilih Tentu ada pengasuhan Penjagaan Allah SWT Sejak kecil sampai dewasa dalam perhatian Allah SWT sendiri walaupun kita maklum bahawa yang segala makhluk daripada kecil sampai besar sampai tua tidaklah terlepas dari penjagaan Allah namun bagi Nabi-Nabi dan Rasulullah -Rasul yang akan diutuskan oleh Allah SWT yang akan menjadi pemimpin kepada manusia seisi kanun dunia ini maka tentulah ada penjagaan yang lebih istimewa dan kesimewaan itu yang jelas dapat kita perhatikan dalam sejarah Nabi Musa ini membesar Tonton ini mulakan sebabnya ni hal lagi ayat ini. Isam shi ukhtuka hal adulukum ala yakfulu. Ketika saudara perempuanmu berjalan dia melihat bahawa bakul yang mengandungi namusul ni dihanyutkan oleh sungai. Dia ikut, inilah kakak mana letak sayang adik, tuan, tuan. Kakak tengok adik baru lahir tiba-tiba kena diperlakukan seperti itu. Ibunya berkata, "Ikut, pergi ikut. Ikut." Lihat ke mana bakul ni pergi. Ya, kakak pun berlari di tepi sungai. Ya Allah ini kekuatan yang daripada Quran tuan-tuan Tajasid Maknanya kemampuan ayat Ya Allah SWT Yang merupakan satu ciri ijaznya ini Dia nampakkan seolah Benda itu berlaku depan mata kita tuan-tuan Walaupun tidak dilukiskan Tidak perlu pada lukisan tuan-tuan Tapi kita nampak maksud ayat ini Kakaknya disuruh ibu pergi ikut Ikut anak ini Ikut adikmu ke mana dia pergi Ibu dah tak mampu dah Tuani Monica Laskerian nanti kita akan huraikan lagi lanjut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.